A férfi, aki nem hal meg 18 éves koromban a teoretikusok csoportjából, vagyis a második fokozatból átkerültem a harmadikba, a praktikusokhoz. A laboratóriumi munkát apám vezetésével teljesen újnak és izgalmasan szórakoztatónak találtam. Egy csendes elmélyült órák alatt ismertem meg az anyag valódi természetét, tulajdonságait és az anyag mögött működő isteni életerő hatalmas törvényét. Burhus a szegény téveigő csak játszott ezekkel a jelenségekkel, mint gyermek a robbanószervel. már sokat tudott, mégis nyomorultul kevesebbet egyetlen működő élettitkokkal telített sejtnél, amely egy-egy szervezett parányaként pillanatonként végrehajtja a transmutáció csodáját. A rend, amelyhez tartozom, tagjait nevezték légyen rózsakereszteseknek, templáriusoknak, trinozófusoknak, Lényegében egyenes folytatása volt a hagyományőrző és a legmélyebb csedettel foglalkozó ősi közösségeknek. Pitágoraz iskolája épp úgy ennek a szent öröktűznek őrzője volt, mint az Eszénusok rendje Júdeában, amelyben Jézus készült Krisztusi feladata betöltésére. A szabad kőmíves páholyt szándékosan nem említem-e helyütt, noha hosszú időn keresztül ugyanazt jelentette, mint a felsorolt másik három, később azonban eltért eredeti céljától, és a világ dolgai felé fordult. A rendkét központja a 18. században Hessei Károly kastélya és a Schleswigben lévő Louis Zelloni misztikus iskola volt. Vezetője a tömegek előtt hírhett, az előkelő körök által félt, félreértett és csodált, s a választottak által mélységesen tisztelt Szent Zsermen gróf Hessei Károly barátja volt, a férfi, aki nem hal meg. A titokzatos varázsló, tudós, művész és mágus, évezredek szemtanúja, a titkos testvériség legrejtélyesebb küldötte. A hermetikus alaptételeiben és szertartásaiban egyiptomi eredetű rend Rosenkreutz keresztély keresztény misztikáját is magában foglalta, Rosenkreutz keresztély 1388-ban született. Német nemes ember volt, Kolostorban nevelkedett. Egy szentföldi zarándok útja alkalmával Damaszkuszban néhány tudós arab beavatta őt a titkos tudományok misztériumaiba. Három évig maradt Damaszkuszban, azután az afrikai Felszbe utazott. Ott további ismereteket gyűjtött a mágia és a makro és mikrokozmos összefüggéseinek tudományában. Ezután Spanyolországon keresztül visszatért Németországba. Alapított egy kolostorszerű közösséget, Sanctus Spiritus néven. Oda vonult vissza, és folytatta tanulmányait. Később annak a kolostornak, amelyben nevelkedett, néhány szerzetesét tanítványául fogadta, és megalapította a rózsakeresztesek első társaságát. Ezek kutatásai eredményeit könyvekben fektették le, amelyek még ma is a rózsakeresztesek birtokában vannak. Rosenkreutz sírját halála után 120 évvel fedezték fel. Lépcső vezetett egy föld alatti sírboltba, melynek ajtaján felírás volt. Post anno patebó. A sírboltban fény éget, mely abban a pillanatban kialudt, mikor beléptek. A sírboltnak hét oldala, hét sarka volt, minden oldala öt láb hosszú és nyolc láb magas. Felső része az eget, alsó része a földet szimbolizálta. A tetőzet háromszögekre, az oldalak kvadrátokra osztódtak. Középen oltár állt. A ráerősített rézlemezre az ACRC betűket és a Hoc Universi Compendium Vivus Mihi Sepulcrum feci szavakat vésték. Az oltárt négy alak vette körül, mindegyiken felírás volt. Nek vákum, légis jugum, libertas evangélii, dei Gloria intacta. Az oltár alatt megtalálták Rosenkreutz holttestét, amelyen az enyészetnek nyoma sem látszott. Kezében pergamenttekercset tartott, a tekercs oldaláról arany t betű világított. A rózsakeresztesen tagjai fogadalmat tettek, amelyek között elsőként a titoktartás kötelezettsége szerepelt. Rosenkreitz valójában küldetést teljesített, s a távoli mesterek utasításait hajtotta végre, akik elérkezettnek látták az időt szellemi nagykövetségek létesítésére. A Fraternitas Rosé külső története ma már eléggé ismert ahhoz, hogy ehelyütt ne térjek ki rá. Saint-Germain személye azonban annál zavarosabb találgatások céltáblája. Nyilvánosság előtt megmutatkozó élete annyira meglepő, egyénisége oly szokatlan, lenyűgöző és erragadó volt, hogy sem meghatározni, sem átlagos emberi értelemmel megérteni nem lehetett. Utazásai, univerzális képességei, ismeretlen eredetű gazdagsága, átható, minden dolog lényegét azonnal felismerő okossága, szellemessége, szorongást, nyugtalanságot, gyanút keltett. Kalandornak, szélhámosnak nevezték azok, akiknek mindenre cédulát kell ragasztaniok ahhoz, hogy nyugodtan élhessenek tovább szűk dimenzióik között. Noha egyetlen szélhámosságon, egyetlen sorlatán kísérleten nem érte rajta senki, aki ismerte. Kétségtelen az is, hogy uralkodók, filozófusok, tudósok, művészek nagyra becsült tanácsadója és barátja volt. Húsz éves voltam, amikor megismertem. Váratlanul látogatott el Grottevárába. Akkor már sokat hallottam róla. Engedélyt nyertem arra is, hogy a titkos könyvtárat látogathassam, amelyben nagyrészt Szent Zsermen híres és bámulatosan teljes okkult könyvtárát, ritka, értékes kéziratait őrizték. Világi barátai, akik tudtak ezekről a kincsekről, hiába kutattak utánuk színleges testi halála után de ismertem festményeit is, amelyeket olyan ragyogó, saját maga által kevert színekkel festett meg, hogy elkápráztatták a nézőt. Köztudomású volt, hogy Van Loo, a francia festőművész könyörögve kérte, árulja el neki színkeverésének titkát, de Szent germain a kérést visszautasította. Versályban hegedű hangversenyeket adott, szimfonikus hangversenyt vezényelt vezérkönyv nélkül, dalokat és operát írt. Nagy Frigyes, Volter, Madame de Pompadour, Russo, Satan és Walpole, mindazok, akik ismerték, kíváncsiságtól hajtva versenyeztek, hogy származását felfedjék. Általában Rákóczi erdélyi fejedelem fiának tartották, később a teozófia magának Rákóczi Ferencnek hitte, aki helyett a világ előtt való elhalálozásakor más valakit temettek el. Voltak, akik azt állították, hogy különböző országokban más és más nevek alatt bukkant fel, így Velencében Marques de Monferrat, Comte Bellamar vagy Avmár, Pézában Sevalier és Vening, Milánóban és Leipzigben Sevalier Veldon, Genovában és Leghornban Komte Szoltikov, Svalvávban és Triesdorfban Graf Trarogyi, Dresdában Rákóci, Párizsban, Hágában és Szentpétervárott, Szent neve alatt. A misztikus írók közül néhányan kapcsolatba hozták személyét a rejtélyes Gabaliégróffal, aki megjelent V.J. előtt, és néhány a szubmundán szellemekről szóló értekezést nyújtott át neki. Mások szerint azonos volt azzal a nevezetes Szinyor Gualdival, aki half jennings Jenningset arra késztette, hogy a rózsakeresztesek azok szertartásai és misztériumai című könyvében róla írjon. Ugyancsak azonosnak gyanították Kont Hompessel, aki a máltai lovagrend utolsó nagymestere volt. Életének ez a szédítő sokfélesége méltán megzavarhatta az emberek ítéletét, noha bizonyos, hogy nem őrejtőzött a felsorolt nevek mindegyike mögött. A világ óriási volt még akkoriban, és a távolságok nagyok. Szentzserm gróf híres ragyogó személye nem egy kalandor képzeletét gyújtotta fel, aki azután országok távolságában alaposan visszaélt a nagy egyéniség nimbuszával. Így történt ez a másik beavatott Kályosró esetében is, akinek törekvéseiben tiszteletreméltó alakját a történelem teljesen egyé olvasztotta Joseph Balsamónak, a Kókler szélhámosnak személyével, holott magam is meggyőződtem róla, hogy Kali Osztró és Balsamó nem egy, hanem két ember, mégpedig egymástól alaposan különböző egyéniségek. Aki azt hitte, hogy Szent gróf sokféle megjelenési formája egyetlen köznapi, gyarló célt takar, azt ugyanis, hogy anyagi előnyökhöz jusson általa, Alaposan tévedett. Festmény és drága kőgyűjteménye páratlan volt a világon. Pompadó asszony írásos tanulsága szerint a király kincstárát Veláz kéz és Murillo képekkel gazdagította, smárkéznak legnemesebb és felbecsülhetetlen értékű drága köveket ajándékozott. Szentzserme mindig pártfogó volt, és sohasem pártfogolt. A legkisebb mértékben sem élt soha vissza a bizalommal, amelyel kitüntették. Gyümölcstelen maradt minden olyan törekvés, amely vagyonának eredetét és nagyságát akarta meghatározni. Sem bankokkal, sem bankárokkal kapcsolata nem volt, mégis olyan légkört árasztott, mint akinek korlátlan hitele van. 15. Lajossal baráti viszonyban volt. Kémiai tudása lenyűgözött mindenkit. 15. Lajos kérésére az udvarnál gyémántok és maragdok foltyait távolította el. Meglepő eredményeket ért el drága színezésében, olyan módon, hogy saját találmányú színeit porrá tört gyöngyházzal keverte össze. A király hálával és csodálattal vette körül. Az udvar életét egészen felforgatta. Izgalmas új tónust, misztikus, friss légáramlást vitt az arisztokrácia merev formalizmusába. Mindenütt csodát vártak, alkémiáról, jövendölésekről, Szent különös leveleiről és kijelentéseiről tárgyaltak. Szent Zsermen sok ezer évre visszamenőleg tökéletesen ismerte az eseményeket. Első Ferenc udvarának jeleneteiről úgy beszélt, mint aki személyesen ott volt. Leírta a király külsejét, utánozta hangját, modorát, de Babilonról nagy kűrosz uralkodása idején éppen ilyen részletes adatokat, bizalmas apróságokat közölt. Az embereket elképesztette. Voltak, akik beteges hazudozónak, feltűnést hajszoló sarlatánnak minősítették. Noha el kellett ismerniük előadásainak közvetlen természetességét, adatainak pontosságát, minden vonatkozásban káprázatos tudását, s azt, hogy szavai meggyőzően hatottak. Géniuszát nem utolsó sorban jellemezte mélyreható áttekintő képessége, melyel az európai helyzetet felismerte, és a tökéletes ügyesség, amelyel politikai ellenfeleinek vágásait kivédte. Mindenkor olyan ajánló levelei voltak, amelyek megnyitották előtte a kapukat Európa legfelsőbb köreibe. Nagy Péter uralkodása idején Oroszországban tartózkodott – az 1737 és 1742 közötti időben pedig a Perzsa sah udvarának megbecsült vendége volt. De Perzsiától Franciaországig, Kalkuttától Rómáig ismerték és tisztelték, nyelvtudása már természetfeletti volt. Olyan folyékonyan beszélt németül, angolul, olaszul, portugálul, spanyolul, pidmonti kiejtéssel, franciául, görögül, latinul, szanszkritül, arabul és kínaiul, hogy minden országban, amelyet meglátogatott, valóságos benszülöttként fogadták. Mind a két kezét egyforma ügyességgel használta, olyannyira, hogy ugyanazt a szöveget egy időben mindkét kézzel leírta. Amikor később a két papírlapot egymásra fektették és átvilágították, a két írás sorai és betűi tökéletesen vették egymást. De képes volt két kezével különböző szövegeket is írni, egyikkel szonettet, s a másikkal misztikus verset. A transmutációt a nyilvánosság előtt kétszer hajtotta végre. Ifjító, szépítő elixírjaiért, orvosságaiért valósággal tülekedtek mindenütt, ahol megjelent. Engem őszintén szólva megzavart az, amit hallottam róla. Nem abban kételkedtem, hogy képességei rendkívüliek. Ha valódi mágus és beavatott volt, akkor birtokában kellett, hogy legyen ez a sokféle tudás is. Azon lepődtem meg, és eszkeltett bennem ellenérzést, hogy ilyen nyíltan, szinte hivalkodóan, káprázatos vagyon csillogó keretében ágál vele csodáló, szörnyűködő vagy gúnyolódó fajankók előtt. Miért kellett egy adeptusnak két komornyik, négy tubák színű, aranysújtásos formaruhába bújtatott lakály? Miért utazott akkora és olyan dízes ruhatárral, mint valami kurtizán? Miért változtatta hetengént az égszereit és évenként a nevét? Apámnak szóvá is tettem kételjeimet. Mosolygott. Szentzsermennek éppen annyira nem kell ez a keret, mint neked vagy nekem. Ez életből már nincsen több igénye, mint egy remetelak a Himalája szívében, ahonnan jött, ahonnan a nála hatalmasabb erők a világba küldték, hogy egy meghatározott missziót betölcsön, és ahová feladata elvégzése után visszatér majd. Tudnod kell, hogy a legdúsabb lakomában sem nyúl soha ételhez, csak a saját receptje szerint készített sovány hústalan ételeket fogyasztja. A keleti ezoterizmus alapelvein épült koncentrációs, meditációs gyakorlatait lankadatlanul elvégzi a korahajnali órákban, és asszonnyal nem érintkezik. Mivel a silánykövek drága kövé változtatásának titka, épp úgy birtokában van, mint az arany igen egyszerű dolog neki megszerezni azt a tetszetős áruhát, amelyben a világ inkább elfogadja és figyel rá, mintha sárga köntösű borotvált fejű szerzetesként jelennék meg. Sokféle kápráztató képessége nem egyéb, mint az orvos ügyeskedése, melyel a beteg gyermekek képzeletét leköti, mi alatt vizsgálja őket, keserű orvosságot csempész a szájukba, esetleg veszélyes kelést távolít el róluk. Ez a beteg és szellemi egészsége forrásától teljesen elszakadt, erjedő világ nem értené meg a mágust a maga hatalmas egyszerűségében. Finnyásan, túl bonyolultan, rögeszmésen sodródik a krízis felé. Szentzserment is, mint minden megbízottat, Remegő talajú, zorda alkonyatban küldték ki, Hogy felállítsa a lélekmentő állomásait. De micsoda gongot kell vernie, Micsoda harangokat kell zúgatnia, Micsoda színeket, soha nem látott fenoméneket Kell mutatnia annak, akire az anyagba vakult És siketült szerencsétlenek, beteg gyanakvók föléreznek. Királynak kell lennie a királyok között, Krőzusnak a dóslakodók között, és Mágusnak a filozófusok között. Értenie kell mindenki nyelvén, látnia kell mindenki szemén, hallania kell a titkos hangokat, melyek a látható események mögött csuttognak. Hallania kell a hívást falakon, országokon át, és át kell hatolnia a falakon is. De hát ki ő valójában, mióta él egyetlen testben? kérdeztem fellobogó kíváncsisággal. Apám okos, értőszeme szelíden pihent rajtam. Ugyanezt kérdeztem én is sok évvel ezelőtt, tőle magától. Akkor én is a praktikusok csoportjába tartoztam, mint most te. És mit felelt? kérdeztem mohón. Azt, hogy apja a titkos tudomány volt, anyja a misztériumok. És te beérted ezzel a felelettel? kérdeztem csalódottan. Akkor mindjárt nem. Később beláttam, hogy felelete mindazt kimerítette, amit egy igazi adeptus mondhatott önmagáról. Esteledett, mikor felmentem a parkból apám dolgozó szobájába. A parkban egészen addig, míg a szürkület be nem a látható formákat és színeket, természetfigyelő és szimbólumfejtő gyakorlataimat végeztem. Különös alakú, csiszolt kavicsokat szedtem össze az öreg fák között tovasiető patak medréből, amelyeknek finom, áttetsző testét erővonala kereszték ősi hieroglifákként, és furcsa üzeneteket közvetítettek Lilittől, a természet anyától. Szenvedő, vágyakozó, lázadó sikolyok bomlottak elő a néma vonalakból, csak olvasni kellett őket. Nyüzsgő hangya figyeltem egy hatalmas, görcsös új gyökerekkel földbe kapaszkodó platánfat tövében, törzsén és levelein. Egy valóságos hangya metropoliszt szorgos, lenyűgöző munkájába merülten a közösségi rabjaiként. E bojt figyelve megvilágosodott előttem a tömegesítés kísérletének örök fiaskója, amely a külső felszabadulás déli bábjáért a legnagyobb rabság körketrecébe zárja magát. Fentart és szolgál egy életformát, amely sehová nem vezet. Őről, mag nélkül. Óriási erőfeszítést végez tartalom nélkül. Mechanizmusát precíziós mesterművé fokozza cél nélkül. Még csak a millió töredékre szétszilánkolódott démonikus ösztudat ki nem tépi magát e zseniális és szörnyűs sejttárcsadalom örvénylő poklából, hogy egyetlen öntudatos individúmmá születhessen. Esténként beszámoltam apámnak eredményeimről. Ezúttal is szép langyos szeptemberi nap volt. Leraktam zsákmányomat, a kavicsokat íróasztalára, ahol dolgozott. Láttam, írását befejezte éppen, és várt rám. Figyelmesen meghallgatott. Előadásomhoz hozzáfűzte csendes megjegyzéseit, amelyek sokszor egész gondolatkomplexumokat vontak éles fénybe, bátorítottak és inspiráltak. Mikor beszámolom véget ért, elköszöntem tőle, hogy vacsorához készülődjem. Visszatartott. Maradj még, látogatót kapunk. Látogatót? Csodálkoztam. Tudtom, már nem érkezett hozzánk híradás, lovas küldönc levéllel vagy futár. Kit? A szobában már eluralkodott a homály. Hirtelen megéreztem, hogy rajtunk kívül jelen van még valaki, aki néhány pillanattal előbb még nem volt ott. Apám velem egy időben észlelte a jelenséget. Felállt. Tekintetének irányát követve én is megfordultam. A jövevény az ablak sejmes szürkén derengő négyszögében állt, és most előbre lépett. Talán lámpát gyújthatnánk már Kornélius. Hangja végtelenül megnyerő volt, Szó csiszolt és kellemes. Isten hozott, Szorította meg kezét apám Bensőséges örömmel. Akkor már tudtam kicsoda, És lámpalázas izgalom hullámzott át rajtam, Amely mozdulatlan mi alatt apám a borszeszégővel bajlódott. A szétömlő, kékesfehér fényben Szentzsermen hozzám lépett. Kezét nyújtotta, és fürkészőn arcomba nézett. Ő az hát, mondta apám felé intve, baráti mosolyjal. Erős, száraz, jó érintésű tenyerének szorítása feloldott a zavaromat. Hosszú idő óta végre, de nem először. Jó estét, mondta halkan, szemével szemembe kapcsolódva. Jó estét! Köszöntem vissza felszabadultan, s egyben önmagamról megferetkezve, ahogy beleveztem egy rejtélyes férfi arcának szemléletébe. Én is úgy éreztem, nem először látom. Emléke valahol mélyen-mélyen szunnyadt bennem. Hosszú idő óta, végre, de nem először. Igen, ő tudta hol. A múltnak milyen szédítő távlatában találkoztunk. Rajtam csak az emlékezés árnyék a Szeme sötét volt, titkos, szelíd, okos humortól csillogó, átható, fürkésző, s egyben mindent értő. Arca hosszas, orra finom, vékony, kisé hajlott, szájszögleteiben szemének okos, megnyerő mosolya bujkált. A nevetett nem csak tökéletes fogsora szépítette meg, hanem az egész arcán eluralkodó, végtelenül vonzó, tiszta, derűs kifejezés. Bőre kissé barnás, haja fekete volt. magas, arányos termetén, Egyszerű, sötét, de nagyon finom szövésű ruhát viselt. Formás, izmos lábszárára feszessejem harisnya simult. Korát nem tudtam megállapítani. Neve nem hangzott el közöttünk, Szokatlan volt az is, hogy megismerhettem, hiszen a rend alsóbb fokozatában lévők nem ismerhették magasabb rangú társaikat, csak azokat, akik egy fokozattal fölöttük állottak. Az én helyzetem születésemtől fogva kivételes volt. Apám akkor már a nyolcadik fokozathoz, tehát az utolsó előttihez tartozott, magiszter volt, utána már csak a mágus következett. Ő irányította első gyakorlataimat, és mesterem mélet. Szentzser ha váratlanul meg is jelent a rend összejövetelén Rótenburgban, senki sem szólított a világi nevén, mint ahogyan a rend minden egyes tagjának más neve volt a közösségben, mint amelyet a világban viselt. Szent Zsermen neve a testvériségben Tempo Aperto, nyílt templom volt, de amikor a titkos beavatási szertartásokat vezette, Hierofantnak nevezték. A rendnek tehát kilenc fokozata volt. A junioreszek, a teoretikusok, a praktikusok, a filozófusok, a minoreszek, a majoreszek, az adeptus extempusok, a magiszterek, végül a mágusok csoportja képezte az alsóbb fokozatokban eléggé népes, feljebb azonban egyre magányosabbá váló okkult hierarchiát, amelynek végső pólusa a mágikus 9-es szám után Isten volt, a 10-es, vagyis 1. Isten és a világ 0. Dualitása. E kivételes lehetőség nem ölembe hullott kegyelem volt, megszolgáltam érte valamikor. Fokozatosan a beavatás mélyülő csendjében szakadt fel bennem később az emlékezés. Bukásom előtt, sok-sok évszázadon át, a közösség tagjaként eljutottam egészen a végső próbák küszöbéig. Tehetséges voltam, értelmes és fegyelmezett, de csak emberi mértékig a tudatos halál és születés görcsös krízisében megtámadtak gyengeségeim, a nem egész ismeretből származó félelem, a hiányos tapasztalásból eredő kíváncsiság és a kinemélt érzelmességből fakadó szenvedélyesség. Pedig ideájaim magas ideálok voltak, és elméletben sokat értettem meg a lét titkos szimbólumaiból, igazságaiból visszatérésem mély, bensőséges örömöt okozott rendtársaimnak, s a mágusnak, aki soha nem szűnt meg számon tartani a rend tagjaként. Ez időbeli visszaesés valójában minden egyéni nyomorúság ellenére gyakorlati próba volt egy a misztikus beavatás belső terében elhangzott tételből, melyet kívül a szövevényes, egymásnak ütköző, zűrzavaros anyagi valótlanságok között kellett jól megtanulnom, megértenem és örökké élővé tennem. A beavatás misztériuma mindig kétszer történik. Egyszer, amikor a föld alámerült lény tapasztalaton innen, de a másik világ még el nem homályosult tudatával belép a misztériumok templomába, a próbák, amelyeken magányosan, a sűrített időben és összeszűkült tér csendjében átég, néhány markáns vonallá koncentrált, el nem törölhető vázlatként a lelkébe maródnak, mert ezek a próbák a lét minden későbbi kísértésének, lehetőségének, veszélyének és valódi értelmének szimbólumát rejtik. A vázlatot a lélek őrzi. Vonalai az egyre sűrűbbé váló testruhán is átderengenek, ha megfejtésüknek kulcsát el is vesztette a gyengülő emlékezet. Ez az égős derengés, amely átszövi a nyugtalan éberálmokat, és helyről helyre, élményről élményre hajszol a nappali barikádjai között. Ez az örök elégedetlenség, az ájult előrenyúlás az időben pillanat célokért, amelyek mögött mindig ez a kiméra, ez a szent lidérc csalogat tovább, Szenvedélyen, becsvágyon, emberi tudáson, halálon, születésen, Új és új életformákon túlra, egyre messzebb és mégis kiszabott pályán a térkép szerint, Vissza a kiinduláshoz. És itt következik el a második beavatás, a végső, az út végén, A tüzek kilobbanása után, a megélt tapasztalatok után, Az élővélet elmélet megrendülésében, Az első misztérium templomának kapuja befelé, a második misztérium kapuja kifelé nyílik. Aki azonban belépett egyszer a kapun, nem találhat a kiáratra addig, míg végig nem járta az út hatalmas körívét, kaputól kapuig. Szentzsermen megjelenése grottéban nagy változást hozott életembe. Apám közölte velem, hogy a gróffal együtt Párizsba utazom. Éreztem feszült figyelését, hogyan fogadom ezt a lehetőséget. Örömmel? Izgalomgyanús hullámzásával, szorongással vagy tisztázatlan nyugtalansággal. Becsületesen szembenéztem önmagammal, és nem féltem kitárni előtte a kiégett, behamuzott csendet, amely ezt a területet elborította bennem. Tudtam, ha küldenek, mennem kell. Megtanultam, hogy minden elémjövő vagy szándékosan helyezett esemény sajátos, csak engem érintő része feladatomnak. Engedelmesen meghajoltam a határozat előtt. Mit kell tennem Párizsban? kérdeztem halkan. A gróf titkára, famulusa leszel. Figyelni, tanulni fogsz, és mindenben követed az ő utasításait. Meddig kell távol maradnom? Lobbant fel bennem a fájdalmas, gyöngét sóvárgás szüleim, az öreg park s békés munkámba mélyet napjaim után. Amíg küldetésed véget ér mondta apám szilárdan, s én elszégyeltem magam, mohóságom, kíváncsi életlenségem miatt. Anyám mellette állt, keskeny, sápadtarca, annyi élőbiztatástól sugárzott, hogy átöleltem. A távolság nem köti a szellemet, súgta fülembe. Fontos vizsgák előtt mindig át kell lapozni az előző tananyagot, nincs -e valahol hézag az ismeretben. Eregy csak békével, cornélius